И към анализа, кой има интерес от възпламняване на войната на войните, Палестино-израелския конфликт, точно в този момент. Добър ден, казвам на Димитър Кацарков, хербаист, магистр по международно право от Софийския университет, докторант по международна сигурност с фокус Близкия изток в университета в Лайден, Холандия. Специализирал е и в университета в Хайфа, международна сигурност и в университета в Ярусалим. Добър ден, Димитър. Е. Иря Иран отрича да е намесен в атаката на Хамас срещу Израел от Събота. Има ли изненада в това? Частично, аз бих казал, защото по принцип Иран винаги бърза да препише свои атаки също Израел, особено чрез прокситата си, исламски джихад а, или а, Хамас, както го винаги имало. Но... Така бих казал, че на този етап отричането, единственото, от което изненадва повечето специалисти е, че е, единствено освен подкрепа, нали, към, на която изпращат към Хамас и е, поздравленията, които Ибрахим Раиси още в първия ден каза на, на Исмаил Хание, лидер на Хамас, е, друга, друга официална позиция, в която те да са заели, че, че участват открито по някакъв начин в този клуб конфликт, не, не, не е изказана на този етап. Сега, а ние чухме и в новините, че има вероятност президентът на палестинската автономия Махмута Баз да посети първо, забележете, какво Москва. А в последното си изявление украинският президент Володимир Зеленски пък каза, че за да се разфокусира света от горещата война срещу Украина, Москва има интерес от война в Близкия изток и има срещи с руководители на Хамас. Каква е ролята на Кремъл за разгаряне на активна война в момента? срещу Израил. Вижте, определено Москва бенефицира от ситуацията, която се случва в изток защото тя по някакъв начин разчита, че този конфликт ще, конфликт ще разфокусира вниманието на Запада и на Есенените Американски щати от Украина. Това е най, най важният така да се каже плюс, който те виждат от този конфликт. Вече до каква степен е ролята на Русия в този конфликт? Мисля, че на този етап е по-скоро в сферата на спекулациите и веднага мога да се обоснова защо? Защото в миналата година, когато започна войната в Украина, правителството, което беше в Яросълим, беше много по-силно, по вземеше по-украински позиции, отколкото правителството, което на поведе в края на декември. Отношенията между Украина и Израел в последната половина година от началото на тази календарна година говоря, са на и отливи включително това включваше и няколко хода на Израел за забаване на продажба на нирадарни системи към Украина. Имаме и личните отношения между Путин и Натаняхо, които, са, които в последните 10 години бих характеризирал като по-скоро доста лични и доста е, стратегически. Натаняхо, както съм казал, не е правил, не е ходил в Москва и по някакъв начин това, това, този сега, който изпашти Махмут мутабаса, с Чувенси в Москва, означава, че, че палестинците разчитат на... Присъствието на Москва в региона, което след 2013 година е съществено, бих казал. Палестина вижда в Москва единствен така партньор, тъй като а, все пак не забравяйте, че палестинската автономия не е официално призната от а, много западни държави, от, включително и от Съединените Меказ, щати за държава. Сега ООН не успя да осъди атаката на Хамас срещу Израел. Трябва ли да ни очудва това? Uh, да, ОНЕ да, от години, за съжаление, Съвета на Сигурност изпитва известни uh, механизми на не справяне с тези глобални, с тези глобални проблеми. Самия, самия... Uh, самия факт, че не успяха да излядат с обща декорация, след като се събраха в неделя, uh, председател същия в момента съвета да сигурно задържава Бразилия. Uh, не, успяха да се, не, не успяха да се объединят. някакси се усети едно разделение на два големи блока, uh, такива, които, uh, по, които нали, не казват, че по атаката на Хамас е нещо добро, но искат да дискутират нейното е, не е осъществяване и други, които от, твърдо я осъждат. От една страна са западните държави, снедните американски щати, от другата страна ясно кита, беше интересно, че Китай не, не, не зае така по-неутрална позиция, някак си се позиционира по-скоро в по-палестинския сегмент, Обединените Радския мирства и, и разбира се, Русия. Сега, вие имате ли обяснение защо израелските служби проспаха толкова широкомащабна атака? Не срещу, когато има толкова активни протести, засилва на практика позициите си, когато е атакуван и отвън. Това, това се изтъква в почти всички анализи. Впрочем, както и позициите на крайното консервативно крило, знаем че много от тях са в службите за сигурност, без да е сигурно че имат съответната експертиза да са там. Изобщо имат Имате ли обяснения как е възможно да се случи толкова пълномащабна атака срещу Израел? Ами, всички мои предположения биха били по-скоро на някакво теоретично ниво и веднага аз аргументирам защо. А, очевидно тази атака, която Хамас изпраща е високо планирана. А, големите въпроси а, са два по този въпрос. Както, как тази подготовка не е била засечена от а, МОСАД, чрез е е своята агентурна мрежа, чрез е е своите контакти? Каква е ролята на Иран? влиза в този въпрос много сериозно. Дали е, има прака логистична подкрепа. Това се отнася и, за, разбира се, за някакво потенциално руско намеса, което аз мисля, че на този етап не, не трябва да... Не, мисля, че се наценява доста ролята на Москва, но тя бенефицира със сигурност. И другия голям въпрос, разбира се, как са успели да бъдат прехвърлени толкова много връжия в ивицата газа. Mm -hmm, точно. А, това, това е наистина големия въпрос, защото а, този въпрос стегнат Израел от няколко години. А, искам да припомня, че в последните години а, имаше месеци, в които а, имаше между 3000 и 5000 ракети изстреляни от а, ивицата газа към Израел. Те се разбира се локални ракети, с, а, локални ракети с умерен радиус на на изстрелване по определени деца, не, не, не рядко стигаха до Телавив. Това, което а, според мен те първо ще се отговаря в бъдеще, коя от службите и, или всички служби заимно ще поемат отговорност. Говоря за Шинбет. Те, това са трите служби в Израел. Шинбет, Аман, военното разузнаване и, и Мусад. Те трябва да отговорите и тези отговори ще ги получаваме с години. И последно от тук нататък с едно изречение Саудитска Арабия, влушаването на отношенията, които пък се смяташе, че могат да просветят хоризонта пред близкия изток с Израил, намесата на Иран, потенциална намеса на Съединените щати. Очаквате ли господин Кацарков начало на Трета световна война именно оттам? Uh, това е много uh, сериозен въпрос. Вижте, по принцип Близкия изток е силно регионализиран конфликт, който е много съсредоточен в този регион. Uh, как, как точно ще се намесят uh, uh, арабските държави, uh, доколко ще изкърда ситуацията, е много рано да се каже. Uh, преговори с Хамас, ще имат през посредници арабски държави. Знаем вече за активирани канали в uh, Катар. Uh, Въпросът е, че Хамас няма да преговаря, докато Израел обстрелва газа. Според мен това е ясно. За криза остава приоритет за разрешаване за израелските войни. Uh, а относно, а, с последно изречение, относно а, въпроса за това, а, дали това може да е скалира извън региона, а, мисля, че въпросът е да видим как големите играчи ще се намесят в този конфликт като САЩ и Русия. Благодаря Ви, Димитър Кацарков, хебраист и експерт по международна сигурност от Университета в Хайфа.